Baserri ere muku mugik ohtasunaren gogoetatzeko egun berezi bat eginen dute bankan. Ibar ohtan lan bat erameiten ari dira eta tresna bat zudia danik plantan ezagiek dituzte. Jojo bidart ohtaz mintzuz iragoizuntan Jean-Michel Dendari eta eta Michel Osafren aldude eta bankako hauza Bi Michel gurekin egun zuheri. Egunon. Egunon. Eta ordean, aipatuko uh, dugu elgarrekin, uh, orain artio egina izan dena, zenta badu bultat, uh, aiba elkartearekin eta abiatu zistela, hemen uh, jenden eta ibiltzeko moldeak erresteko gisan, ordean, uh, duela urte bat eta erdi, abiatu ziste? Ba, zarrasua, ya benduan urte du, urtea terdi, eh, aurten, eh, errandena, eh, Orde onakto eta animalttzale lebat eta prizila eh? areko eta lan handia inugu, hori denak eta sartzeko bidian, eta bon, leiziko gaur e, induuna da zade lemitko naveta, zagi du urepeletika abietuz agosala ino ha. Eh? Bon, eh, lau egriak pastuz, eh, leruan, eta gero gibelera berdin, eh. hori eunian eh, eh, bialdiz, joan gina. Zergatik uri martxanet zahiduzia, zer zen beha? Bon, kusten ginen, margirera, omen eta jende frango de, goitita behiti iltzen dala lantegi itan, partikulazki, eta beste gisare menguak kusten dugu gazteak goiten dira la, behiti laneat, Eta, bon, horren e, dagoen, nabeta gehiago izan da, enpresenak balietzen dute gehiago, eh? Dakin, e, horik, bakarka jiteko orde, eh, jende bakarkoto bat, hola, de, be, biltzeko, ta, bon, ingurimena inakore dela ta, bon, baita trafiko piskatuen, eh, gainuntan, eh, hor Hori arintzeko dabildo eta bon hori uh, tenoreak eta ber ziren untsa uh, sari laneko tenoreekin ta gero beste gisa uh, laneko tenoreak ta gero training blues de ba training blues da izan gure tenoreak xuşen ez hasia bai metea gida honen eh, eta mota faikin eta untsa saseko tenoreak gilkarikin laneko tenoreetan arit berditzen baionan joiten denak Arriba dutzenan lanekoten horretan, eh? bon, hori lanbata hortako prisilak egiten du lan, ha? ta, bon, nabala, beti haitxeratu gira piskat, eta, baina bada hono iteko. Nabeta, hori puntu importantea, erena izan da, bai lanera jua iteko, bai emendik bai honat, bai eta ere, pekaldetik, hor alduden diren enpresetat ere bai. Bai, egun, uh, nabeta hori, emek bon, emekia abitu da, etzen hastapenane hori, gero baino, bida, orai aski untza baliatia da, uh, beheretik, behereko egitaik, ahosat, baigo egitik, unat, uh, uh, goitieludire langiletarik. Gehien bat, egun horiek baliatzen dute. Eta badira, uh, denore batzu, ziren nabeta hori pasten da egunean lauetan eh? e, lehenik e, goizetan partitzen da agosatek zazpeteretan ta gaineana, eta sorzionten agibatzen gainean, ibarrean eta urepelen eta gero berriz badua behiti eta berriz berriz jiten da behatzi onteko e, urepelerat mm -hmm. agosako itzuleaienik bietan goizetan eta atxaletan berriz bietan Eta huak uh, zen gira, goizetakoetan goiti heldu diren nabetetan um, untsua betetzen dela Eta atxaletan beha iti diren doa zilaik berriz untsua betetzen mm -hmm. Eta egia e um, bon, lehen horrek uh, nabeta hori zari izan da usteut uh, abendotik oite Badurai sozi badu orai, uh, bete edo behatzi hilai bete Eta ara, bon, alare behatzila betez, egiten alda izan dela be, izan dela aldatze batzu gure egiteko maneretan eta bon, badakigu nabetak irietan ere irikitzen delaik, ebestela neore eta behag dela denbora eta guk uh, seila betez baginuen aibareken uh, bildia uh, dirulaguntzak horren uh, dirustatzeko eta Hora uh, izi garri konten gira zeren uh, eskoalerriko erri elkarkoak hartukudu bere gain uh, eksperimentazioa hori. Zeren biziki interesatzen du eksperimentazio horrek ez bakarrik lurralde honetan dako, ere eskoalerrian beste lurraldetan zenako ez gauza begi batzu uh, uh, ikertzeko. Zuri, beraz, uh, mugikortasuna, beraz, esperimentatu duzuela eta segituko dela eskualdeikuntan, segida bat segurtatua dela hori uh, gauza importantea da eta ezakupen bat bezala, Funtzean. Ezakupen bat bezala da, eman izan dena esperimentazioa interesantazela. Mm -hmm. Eta uh, erri elkarkoko autetxik eta teknikalariak denek erantzakute nahi dugu segitu hori, Biziki interesatzen ditu zabaltzea olako gauzak uh, uh, barnek kaldeana. Mm -hmm. Eta hainbeste egi bada eguna ez duten serbitzuekena. Naurte ikusiileik eta ze dira leikusipi batzu experimentazio gisa eta mm -hmm. eta metodotoa haintxe uh, interesgargia da. Odean egia hahaui eman dezauna uh, eskogi hegelkargoako hiruilaitenako jo du begiza eta beggiz gero luzatuuko dumentura, eman bi biurtten dako. Ebe, egia, Hor, bi urte horietan uh, beharko duela frugatu, be Micheleak ertentziena, beti goitiai dela uh, jenden hombrea horren hartzeko. Badakigu, ez dela simplez, badakigu erre autoa ere dela libertatearen seinale. Mm -hmm. Eta nahi din lekiat, nahi duela joitea. Baina ez da dudaik, uh, ez da dudaik, uh, emeki emeki uh, beharko duela haintsegur, Gure egietan ere, eta nila emizikoa, uh, aldatu gure egiteko manerak. Eta energia iduriz hono karietuko da. Gagoitama lau santima euro... Kilometroko, ergen haidu, uh, animaleko busita behar dela, baionadioeteko, emaneza hona, behar dela, behar dela berroi ero edo behar eta marroi ero gusatzen dela bakirikotua. Mm -hmm. Eta hor dion, uh, eta hor daik aparte inguramena, eta, eta, eta seguritatea, eta aniz gauza bat dela gehilortan, eta menaregia behar dela guk frogatzen badugu hemen gainuntan, Balitzen dela uh, nabeta hori, eta gero auta gehi jendek balitzen dela. Eta egokia dela ere gure bezalako lukaldetan, esperantzatuko geroa betiko tzatziki ezein dela. E, Puskat Jukwandena onduko ilaitetan hori ezein da. Aztapenian esperientzia hori abiatu zelarik beharretan ere, azpimarratu izan zen bai uh, mistadera, mugikortasunean eta elgarrekin ibiltzeko beharra, baina nire uh, jende batzuek etzutela ibiltzeko maneraik ha. eta uh, bai adineko edo hori. Ta, hori, uh, Prezeski, sartu da, uh, usai eta adineko jende batzuek eta horai baliatzen hau dute, Prezeski hori? Bai, bai, permisa ez dutenek usititukoak zen. Eta menturaz egin dituko ere e, bakarrik e, esperientziak isa irunia izan da, autobus bat, eta, eta baliatu dute ere giratzen ez dutenak edo, AIG giratzen ez dutenak orai edo. Eta hori, e, hori gero eta gehiago pentsatzen dut baliatu izan dela jende hori taik ere. Eta serbitzu sozial bat dela ere permisik ez dutenen Eta hori biziki importanta da. Baserri Eremuko garaio moldean inguruko eta, Bulsatzen dute aldudeko ibarrean, lehen zaktian aipatzen ginoen, ostion azken hilabeteetan plantan ezagiduten joan jinkaria irigune elkarguak beregain hartuko duela. Jojo bidart segitzen duzu, Jean-Michel Dendari eta eta Michel Osafre, aldude eta bankako osapezekin, ibil molde alternatiboen aipatzen. Nabeta haipatu dugu, eta badako voitura haipatzen ginuena, hor dion, otoparte katze guri, unsa un, joan de azkenian edo estela herreza usaien aldatzea, eta zertan ziste? Ba, jandena, eh, bon, bat ziren bakar batzut deiek asietzirenak, eh, hola, me? Bon, ba, dira, eh, delako prisilak bildutu izenak, bizkat, denen ingulina, bon, erri bakotx, zautzen nahi eh? du elgah denek. No, Kusi du, nok, ibiltzen di notu alanera joiteko, eta berakun kitugu ditugu banaz-bana, eta, bon, egan, laneko tenoriak, eta norai no, joa iten den, eta, bon, horik zahitu eta horik eta den elgah ekin, eta jendek beren uh, zuzen bideekin, horik dute, bon, egan, baka batzu lote dira, baina, badira, bada hono lan aiteko, batzuk ez dute ono... Eh, ukatsori egiten, eh? poliki poliki beago da haipatus beti, berriz berrituz eta betu eta gero. Uh, e elekatzen dudan, peti behar da petik poliki beago da, dinen dira gomatasortala. Berdan nikuste eta garrantziz eta haitea behada, benek bo mistana badira gastek hartzala lutenak, ez eh? dute egiten ono ukatsuri. Zen da urgenten misile gaina libertatea dutela, libertad dutela, dudatele, parti nahi dutela sortuta hori. baina eh uh, I think government is segiten ere Itena luketea hastean eta, bon, egun dira laneko, berdin, uh, irueunez egin eta berse bieunez berek libertetea, dut, eta olaxe. Me, poliki poli dutzen zara, ipatzema dut, eta dela bali madut denbora, horren an animatzeko, eta poliki poliki kambiatuko dinen uh, uh, egiteko manerak. Mm Hori -hmm. bidian dena, eta besteko zabatelea ipatzen ginen, hor, trenarekin lotura edo? Bai, nabeta aipatzen baigin inustiona, beraz uh, agosaraino doa, eta gure helburia zen handik landa sustut lekuko jendenako, lanena ari diren nendako kostaldean, trein hori akzea, eta bizten da gero treina akzea, eta gero giriatekoan treina lanetik lan da ere, hain da, jendeak kitia eta giriatekoan bideoktan hainbeste otot, Uh, uh, traba hasteko uh, behionatik partitzean, tenoreaktan, zen nabeta hori, eitea roxanota, hor treinakzea. Uh -huh. Oax, tu girena denak, hemen, uh, ez dela bate egokia, ez direla egokiak tenoreak. Uh -huh. Ez so, tenoreak? Treinaren tenoreak edo, treina edo lotzeko. Lo, lo Treinaren tenoreak ez dira bate egokiak langilendako. Uh -huh. Egun, treinariak zenute, ainiz kompostolako bideak imerduten kampotiarrak, uh -huh eta behilari horiek iduritzen zau goi xau balitz edo asaldea edo berantau balitz, ehek jarriko dira ez dira ez da problemaik, alde izen bengo jendenako ez da bate, bate egokia eta animaleko bai, bogoka, ba, bogoka bat eta bultiatuntan asia dena maiten da, bai eskualdearekin egin sustut ezen zeifarekin aldatzeko tenoreak eta hori izan da animaleko inbestez emendia egina eta, bideoktan traien bideoktan Baina, do maia da, zinez, ez egokiak izaitaten horiek. Ozen, negoziaketak segitzen dituzia, bada, komiteu de pilotas bat, horretan bai. muntatua bada, eta horiek ere barne dira. Bada, uh, komiteu de pilotas bat, hor dira, hainitz uh, politiko, uh, eskualdea, uh, konselo generala, uh, estadua, esentze fatik bada norbait. Um, ba dira mengo gaineko enpresak e gainek lekuko hautetziak eta eh, skole eta skolegiko egilkargoko hautetziak Lider, eta kasik uh, partaide guztiak hor dira eta denak denak oartu dira izi harri ezala argunt, uh, batez egokia ten hori horik Eda. hori bur bainan Horsio bon, Esperantza? Esperantza bada, no? baina ez da enpresa uh, bat izi garri puskat argmada bezala berda gaineko haig alden eta gaineko, gaineko, gaineko haig alden yeah. du gaineko haig baino batek du bakik deliberatzen, iduriz izi garri da baina ara hori da Euskat uh, egia uh, izan dadin uh, baiguko eskualdea be ere garazi uh, oti yeah. uh, bagge, honako deunako iziggi inporta da uh, trainogen uh, tenoreak aldatzea. eta eta zinez berdin betetzen ahal tenor, uh, uh, da igukiek be bad tenore parttzeeta Eta ordeon, e, ostion aipatzen ginu na stapinia eta mugikortasunaren inguruan, egun berezi batere izanen dela ordion bi hitzez beterena aipat dezagun hori 23 izanen da, e, zer eginen da hori hor? ba, 23an da bankan eh? bankan ordan e, zer egin zen stapena Amazontan izan da baigogitik eta urepeletik izan dira partitziak e, bo dira navetak izan dira edo bisekletaga edo saldikako e, sare izan da Eta, nahi dina goriaktu, Eta, bako chabere uh, bisikletan edo nahi dina zela iten alda. Eta, izain dira de otuak eta elektrikazkoak eta bisikletak ere elektrikak in lagundiak. Eh. Bietaik, eh, eta, horik amarrontan partitzea bieta ege, urepeletik eta baiko hitik. Eta, amen, uh, izordua izain bankan, Gero bankan izan izan dira bo, izan dira estandak guai bizikleta ingurien eta atelier batzu izan dira guai kusteko nola hain den demizik eta bizikletak entxeatzen halko dira izan dira normalak eta elektrikaz laundiet direnak otoa elektrikakoak ere izan dira entxeatzeko e, horik eta eguardia itzin eh? eta gero eguardian izan hemen uh, jateko manera ola berri eh, idike izan da e, oh, izan da jateko da izan da, erregina orde hor da nahi dinak heran jan eta gero izan dira, ezker paetan izan dira mahiak eta bakotsan nahi dina ele, goxatzeko jarri eta jateko goxuan. Mm Hala, -hmm. eta atelierak ere izain dira, segi da, bai ahorendako, beste jende batzuendako, eta debate bat ere importantea. Ba, debatea da preseski barnek aldean, eskolegian zer nola aldatzen alditukun gure egiteko manerak. Gai bera da, eh, beti, eta Gero eta jende gehiago eka, aipatuko den gai-ai zain da. Gu gizuko nahi lehitzuneek emane horire, pertsonalki badugu bakocheak obetzeko zehukke benen. Uar, iduritzen zauz zinez, uh, uh, gogoetak kolektibo bat uh, dela, eta emukenio, emekenio, denen artean dugula gauzak hobetuko, uh, eta bada, bada, bada beharra. Eta, urtako uh, da sentxe ebrizazeko jendea, biztanda, baina nire haute txik gomitatu ditugu erri elkarkokoak. Uh, gogo eta hori uh, eta hemengo experimentazioan zabaltzeko uh, eta partekatzekora. Uh, eta denek uh, gure gana dezagunen no, gai, uh, gai uh, bisiki inport hori geroai buruzzu. Ala, biziki bizik importanta, biztandena hemen baigiorri uh, banka aldude urepeleko ibarraren zail, baina horoko ragoa errandugun bezala, zeren, eta eksperimentazio huri edatzia beste toki batzutat, izan dain Sibiro kaldian, amikuse kaldian ere, batzen baita. Hordeon, uh, egun importantea eta itzordoa deneri zabaldua dena. Milesker, Jorobidart, baita ere, Miser Ozafren eta Jean-Michel Dendari eta banka eta aldudeko hauza pezer.